פרק ג' ימל. אני הגבר רעה עוני בשבט עברתו אותי נהג ויולח חושך ולא אור אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום בלה ושרי ועורי שיבר עצמותי בנה עלי ויקף ראש ותלאה במחשקים הושיבני כמתי עולם גדר בעדי ולא אצא, החבית נחושתי, גם כי אזעק ואשביע, סתם תפילתי. גדר דרכי בגזית, נתיבותי עיבם. דב אורב הוא ארי במשתרים, דרכי סורר ויפשחני, שמעני שומע. דרך קשתו ויציבני, כמה תרה לחץ, הביא בכליותי בני אשפתו, הייתי שחוק לכל עמי, נגינתם כל היום, השביעני במרורים, הרבני לעניו, ויגרס בחצץ שיני, הכפישני באפר. ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה ואומר, עבד נצחי ותאכלתי מה' זכור עוני ומרודי לעניו הראש, זכור תזכור ותשוח עלי נפשי, זאת אשיב אל ליבי על כן אוכיל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 אם הוגה וריחם כרוב חסדיו, כי לא ענה מלבו ויגע בני איש. לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ, להטות משפט גבר נגד פני עליון, לעוות אדם בריבו אדוני לא ראם. מי זה אמר בתהי, אדוני לא ציווה, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. מה יתאנן אדם החי, גבר על חטאיו? נחפשה דרכנו ונחקורה, ונשוב עד אדוני, נישא לבבנו אל כפיים, אל אל בשמיים. נחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת. שקות באף ותרדפנו, הרגת, לא חמלת. שקות וענה לך מעבור תפילם. שחי ומאוז תסימנו בקרב העמים. פצעו עלינו פיהם כל אויבינו. פחד ופחד היה לנו, השטה והשבר, פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי. עיני נגרע ולא תדמא מעין ההפוגות, עד ישקיף וירא אדוני משמיים. עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי. צד צדוני כציפור אויבי חינם, צמתו בבור חיי וידו אבן בי, צפו מים על ראשי אמרתי נגזרתי, קראתי שמך אדוני מבור תחתיות, כל השמעת אל תעלם אוזנך לרווחתי, לשבעתי, כרבת ביום אקרא אקא, אמרת אל תירא. רבת ה' ריבי נפשי, גאלת חיי, ראית ה' עבדתי, שפטה משפטי, ראית כל נקמתם. כל מחשבותם לי, שמעת חרפתם, אדוני, כל מחשבותם עלי, שפתי קמיי והגיונם עלי כל היום, שפטם וקימאטם הביטה, עני מנגינתם, תשיב להם גמול, אדוני, כמעשי ידיהם. תיתן להם מגינת אלהם, פעלתך להם, תרדוף באב ותשמידם מתחת שמי ה'.